Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä, mutta fariseukset ja kirjan oppineet nuudisivat ja sanoivat, Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen, Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, Eikö hän jätä niitä 99 erämaahan, ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa, ja sanoo heille, Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästä kymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tai jos jollakin naisella on kymmenen hopea rahaa, ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta, ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset, ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montaakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa. Eläen irstahti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli koko siihen maahan kova nälkä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita sijat söivät. Mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen, isäni tykö, ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse että minua kutsutaan sinun pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua kutsutaan sinun pojaksesi. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa, ja noutakaa syötetty vasikka. Ja teurastakaa, ja syökäämme, ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja virkosi eloon, hän oli kadonnut, ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen palvellut sinua, enkä ole milloinkaan laimin sinun käskyäsi. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi portojen kanssa, tuli, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut, ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt."